Basme ÎN LIMBA română. Prinzătorii de vise A fost odată ca niciodată, chiar printre noi, un grup de creaturi magice numite Prinzătorii de vise. Ați avut vreodată un vis uimitor, în care vi s-au îndeplinit cele mai arzătoare dorințe, dar din care v-ați amintit doar fragmente când v-ați trezit? Ei bine, asta-i mâna unui prinzător de vise Uite, chiar acum se derulează un vis Vai de mine, Ariana e așa de frumoasă Nu cred că mă va observa niciodată Oh, ce frumoasă e Bună, Timi, ce drăguț ești! Asta e pentru tine! Hehehe, <laughs> ce vis drăguț, amice! Nu-ți face griji? Îl țin eu în siguranță pentru tine, dar să știi... Da, asta fac ei. Vă țin visele în sticluțe, ca să-l împiedice pe maleficul Magnus să vi le tulbure și să vi le transforme în coșmaruri oribile. Au trecut ani buni, iar prinzătorii de vise au continuat să-și răspândească aura prin noapte, apărând visele oamenilor, până când, într-o noapte, Magnus s-a arătat din nou... Ha, ha, ha, ha. Îmi place coșmarul ăsta în mod special. Ce distractiv e! E în regulă, copile, ești bine. Avem o problemă să ne întâlnim cu toții la sediul nostru diseară. Așa că în acea seară, prinzătorii de vise s-au întâlnit în burlogul lor ca să discute metode prin care să-l împiedice pe Magnus să facă prăpăd. Au dezbătut și s-au contrat toată noaptea, încercând să găsească metoda corectă de a-l învinge pe Magnus. Trebuie să facem ceva să-l distrugem pe Magnus. Sigur există o cale. Mendel are dreptate. Ne trebuie soluții acum. În fiecare noapte în care Magnus e liber, mii de copii suferă. Dezbaterea a continuat la nesfârșit. Stați așa! Persoana aceea e Sonia! Una dintre cele mai puternice ființe magice din univers Cea mai isteață și mai puternică Ca să pună la cale un plan pentru a-l învinge pe Magnus Cu siguranță e vorba de Sonia Toți cei care votează să aleagă Deodată, o umbră uriașă I-a cuprins pe toți și prin cameră A început să urle o furtună întunecată S-a auzit un zipăt ascuțit Apoi tăcere Furtuna? Cu umbre s-a risipit, iar Sonia a dispărut ah! Vai, nu! Sonia a dispărut! Magnus a luat-o! Ce ne facem acum? Prizătorii de vise au fost tare supărați de întâmplare și au încercat să găsească o metodă de a o salva pe Sonia Mendel și-a folosit infernul magic ca să găsească vreo urmă lăsată de Sonia dar totul a fost în zadar. Între timp, Magnus o dusese pe Sonia în burlogul lui, închizând o într-o cameră. Nu mă pot ține aici la nesfârșit. Într-o zi, prinzătorii mei de vise vor veni și te vor învinge. Nu și dacă îi prind eu pe ei. <laughs> în curând voi fura toate visele și mă voi juca doar eu cu ele. Toate ale mele! <laughs> în timp ce maleficul Magnus râdea ca un nebun, Sonia s-a gândit la un plan genial cu care să-l învingă. Sonia a închis ochii și a transmis un mesaj în aer sub forma unei păsări magice. Sper să ajungă mesajul la cineva la timp, înainte de a fi prea târziu. Casarea magică a zburat pe cerul nopții și a intrat în casa unui bărbat care dormea, intrându-i apoi în vis Era nimeni altul decât micuțul nostru Timi, pe care l-am văzut mai devreme, da, acum a crescut, are barbă și tot acâmul Ah, în sfârșit, mă pot uita la setflix și mă pot relaxa Timi? Cine? Cine ești? N-am mult timp la dispoziție, mă numesc Sonia sunt un prinzător de vise, după cum ne spuneți voi. Am fost prinsă de un monstru malefic. Vreau să te duci la cascada din vest și să intri în ea. De cealaltă parte, îi vei găsi pe oamenii mei. Du-te la Mendel și spune-i că tu ești alesul. Wow! ce-a fost asta? Pizar! Poftim? Exact asta e ce am văzut în vis! Deodată, prinzătorul de vise a început să se legene exact cum făcuse în vis! Nu se poate! Trebuie să mă duc chiar acum la prinzătorii de vise! Astfel, Timi s-a dus la cascadă și, așa cum fusese învățat, a trecut prin ea și s-a dus direct la Mendel! Ah, Timi, cum ai ajuns aici? Am avut un vis și o doamnă? Sonia? Da! Mi-a mi zis că sunt... Uh, cel ales! Da! Uh, stai, de ce-ți spun toate astea dacă tu le știi deja? Ai fost ales pentru o sarcină foarte importantă! Monstrul malefic Magnus a prins-o pe Sonia, liderul nostru! Avem nevoie să o salvezi și să-l împiedici pe Magnus... Să le provoace tuturor doar coșmaruri Ești singura noastră speranță Dar de ce eu? De ce sunt eu special? Datorită visurilor tale, Timi Visele arată multe despre o persoană și despre inima sa Tu ești un suflet bun și umil De aceea te-am ales pe tine Dar de ce nu poți să o salvezi tu? Cu toiagul său magic, Magnus poate să-i adoarmă pe prinzătorii de vise într-o clipită. Doar cel ales îl poate învinge. Poftim! Ia asta! Este o amuletă specială numită Spinerac. Ține-o la tine, te va apăra de atacurile lui Magnus și te va ajuta să-l învingi. Nu trebuie decât să spui... Spinerac, atacă! Chiar atunci s-a aprins infernul magic al lui Mendel ce e asta? Aici îl vezi pe Magnus Iar s-a apucat de rele În timp ce o căutam pe Sonia, am aruncat o vrajă care să-l depisteze pe Magnus când avea să iasă afară Se pare că îl atacă pe unul din ai noștri. Ia, Alaro, să mergem! Mendel a pognit din degete, iar el și Timi au apărut în fața lui Magnus. Oh, iată, uite cine a venit! E Mendel! <laughs> Eram pe cale să prind un prinzător de vise, dar văd că voi alege cu doi până la urmă. Norocul chiar ține cu mine, nu-i așa? <laughs> Timi! Mm -hmm. Dormiți! Într-o clipă, Mender și Alaro s-au prăbușit. Salutare, Timi! O, oh, ce ai tu acolo? Nu mai face niciun pas! Te avertizez! Ha-ha-ha! <grijă> și ce vei face? Mă vei răni cu micuțul ornament? ha <grijă> Vai nu! Care era vraja? Spine, era... Înainte! Vai, nu! A, a, a, a, mă doare atât de mult! Ha, ha, ha, ha, ha. Vai, nu, nu! Spinerac, ajută-mă! De data asta festu. tu! Ha! Ă? Crezi că mă poți ataca tu pe mine? Asta era! Spinerac, atacă! A, a, a, a, ce se întâmplă? Oh, oh, nu! Magnus a fost secătuit de puteri, care au ajuns în toiagul lui Astfel, el a devenit slăbit și fragil, căzând la pământ Dar, dar cum? Eu sunt cel ales E de datoria mea să-i apăr pe oamenii de pe lume, de creaturi malefice, așa ca tine Prinzătorii de vise și-au recăpătat cunoștința și s-au uitat la Timi care stătea lângă toiagul plutitor Magnus a fost prins și închis la sediul prinzătorilor de vise Sonia s-a întors pe tron, teafără și nevătămată Timi, știam eu că am ales bine Ne-ai salvat pe toți, inclusiv pe copilaj. Așa că am ceva pentru tine Iată propriul tău costum, dacă alegi să-l accepti. Asta înseamnă că. Da! Pot să fiu. Da! Toți prinzătorii de vis întrerup, propo. Da! da. <laughs> Astfel, Timothy Turner a devenit primul membru al prinzătorilor de vise din rândul oamenilor, răspândindu-și esența magică în visele copilașilor, ajutându-i să aibă vise frumoase în fiecare seară și apărându-i de monștri malefici precum Magnus.